Molt bona tarda, amics i amigues, molt bona tarda, senyores i senyors. Això és una nova edició dels Esports al Punt. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafel Corbí. Comença el nostre espai en el dia d'avui, a través d'aquesta sintonia. Pocs minuts passant de dos quarts de dues del migdia en directe, a partir de les vuit del vespre en repetició i a les xarxes socials i a la nostra plana web, www.radiopalafugil.cat, Esports al Punt, amb Rafel Corbí. Avui, darrer programa de la temporada. Seguirem informant, òbviament, a través dels serveis informatius, cada dia de l'activitat esportiva que encara es manté durant aquests mesos d'estiu. Avui, però, protagonistes principals han destacats que tenim amb el nostre programa, començarem amb ells, durant els prims minuts parlarem de l'hoquei sobre patins, que dissabte aconseguia brillantment i en partit en, en directe des de Vilafranca del Penedès per ràdio Palafrogin, l'ascens a l'hoquei lliga per segona vegada pràcticament consecutiva. La història doncs, del Palafrogin militarà a la màxima divisió de l'hoquei espanyol, la millor lliga del món, segons diuen. En parlarem amb els protagonistes d'aquest triomf endavant del Vilafranca per 2 a 4, fet que ha finalitzat amb el campionat, campions de Lliga i a més a més amb l'ascens per a l'equip que també ja va ser campió de la Copa de la Princesa. I també parlarem de l'històric ascens del club amb Ol Garbí, també amb els protagonistes d'aquest cap de setmana, diumenge. Ahir ho van viure les, al Paballó d'Esports de Palafrugell amb un èpic encontre davant del Pardinyes de Lleida es va imposar el Garbí per 29 a 27, després de remuntar quatre gols de desavantatge en els darrers minuts, aconseguint un parcial de 6 a 0. Els protagonistes també en varen poder parlar ahir mateix, perquè també a través d'Instagram i amb connexions amb el nostre company, en Felip, que estava aquí al matinal de, de Ràdio Palafruixell, doncs van poder retrasmetre aquest en encontre. Per tant, família tota, comencem el nostre espai. Això eh, és, o això seran els esports al el punt. No cal oblidar-nos que tindrem altres protagonistes. També estarem pendents aquesta tarda del partit entre l'Aliona Bolsova i la seva rival nord-americana amb un partit que es promet èpic i que serà una prova més de la valentia d'aquesta pala frugillenca que està fent història aquesta temporada a Roland Garros. D'això n'haurem no de parlar demà amb el nostre servei de notícies. També donarem cot d'ull al futbol sala. Un món com el de l'alatisme també ens acompanyarà amb el dia d'avui. Parlarem amb la Maria Garcia, brillant campiona de Catalunya femenina de 5.000 metres en Màster 40. Sentirem paraules de l'alcalde, també del regidor d'Esports en Funcions, eh, que ens acompanyaran i van a parlar-hi ahir al pavelló d'Esports. Sentirem a l'Estel Hidalgo i a en Xavier Ferrarons, que ens parlaran de gimnàstia rítmica i de futbol sala concretament irrespectiva. Som-hi, doncs. Comencem, perquè ara mateix és el torn, hem de sentir el que ens comentaven en el dia d'ahir, eh, després d'unes èpiques victòries eh, el passat dissabte, la gent de l'hoquei. Per tant, comencem el nostre programa en l'entrevista que hem fet primer amb el president, amb en Joan Taner, després amb l'entrenador de l'equip, en Xevi Garcia. Això són Esports al Punt, a la sintonia, com no, de Ràdio Palafrugell. Som-hi, doncs. A l'altre costat del telèfon, doncs, en Joan Taner. Amb ell obrim les portes amb aquesta conversa que mantenim sobre l'ascens a l'Hockey Lliga del Club Hockey per la Frugill. Joan Taner, bon dia. Molt bon dia. Em van parlar en Calent, que se'n diu, eh, dissabte mateix al Pavelló de Vilafranca, però volien fer-ho de manera més calmada, perquè ja tots cridàvem, per tant, sí, val sí. més va. que... Em va, van eh, molt de sobte. <laughs> molt bé. Estaves, sí, claro, al, estaves al costat de l'alcalde, varen parlar, però ara sí. és el moment de, de doncs, 48 hores després, eh, més asserenats, eh, suposo que la satisfacció eh, continua sent molt gran, molt gran.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 i han sigut els menys golejants del campionat i els que menys gols han fet han fet menys gols que l'últim classificat Més? pràcticament doncs o sigui que allò que han, han guanyat partits de 1 a 0 de, de 2 a 1 i bueno, ja han anat fent i al final, pues, mira, per a mi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 en tercer terme els nervis, és a dir, tothom, tothom ni, animant, els que em coneixen eh, em anaven donant com els que he nevat, tranquil, home, que et donarà algú, va, va venir en Josep Maria o el, el 9 de 2, es, es va sentar al meu costat, que en aquell moment va dir, i i tant, per tant, patim dos dos, i bueno, va ser, va ser, és perquè a la segona part, clar, anàvem guanyant 3 de 2, i fins dos minuts abans d'acabar el partit anàvem 3-2, tu ja saps uh -huh. és a dir que, bueno, com, com en Ferran Garcia va va fer el, el gol de falta directa un gol que molt poques vegades es veu a l'Aquell Lliga doncs, pues bueno, ah, allò és que no, estic parlant terrible uh, Joana sobretot també he destacat l'afició que amb un partit a fora uh, no sol prodigar-se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 I aleshores, en fi, Palaforzilla es coneix per la l'agroïnada, Palaforzilla es coneix per, per el Festival de Cat Roig, eh, es coneix per, per, en fin, per, per, molt, per moltíssimes coses, però ara s'ha de conèixer més per el hockey sobre patins. Perquè, perquè es coneixi per el hockey sobre patins doncs hem de tenir unes ajudes econòmiques petites, però que ens fan falta per, per el que dius tu, que anem après? Pues hem après a picar pedra picar pedra, picar pedra, picar pedra, però per picar pedra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 no, no, no, nosaltres no volem una, una subvenció que ja tenim com els altres clubs, en què es tracta de mitjançant promoció econòmica a l'institut, el que sigui donant-se un cop de mà una mica més en sèrio, com altres clubs, eh, com la majoria de clubs de l'Hockey Lliga, eh, que els ajuntaments els eh, ajuden bastant més i des d'aquí doncs, pues, bueno... Eh, faig una primera crida, però ens centrem. Parles de patrocini, òbviament. Doncs, patrocini. president, n'anirem parlant amb els propers dies, Joan Tenent, directe a Ràdio per la Frugilla, amb el programa Esports al Punt. Moltíssimes felicitats de tot cor. Moltíssimes gràcies. I moltes, moltes felicitats en el Humble. Perfecte. Doncs que així sigui. Felicitat a tots dos. Que tots dos feu bé, servir el, bon el, el CH. Eh? Adéu, que vagi adéu, molt bé. Adéu, adéu, adéu. adéu. bon dia. Adéu.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 reflexionar-ho bé i pensar-ho bé, però sí, sí, de moment, contents, i tant, com no ho vol. Ara, ara penso en tot el que m'ha de al llarg de la temporada i com les coses eh, canvien, o han canviat amb les tres últimes jornades, com, com un mitjà han canviat. Sí, han canviat, però, però aquest matí també ho pensava, dic, avui hauràs de parlar-ne un cop, i, i, i, i realment, eh, si, si féssim un resum, i poguéssim resumir tot el que hem anat dient, fixa't que, no, que no, el resultat final no, no, no ha canviat, eh? o sigui, això anirà de... Jo fins i tot deia que es pujaria per Galabraix, que hi hauria molt poca diferència, de que hi hauria eh, competitat fins al final i així ha sigut des de la primera jornada fins a l'última. O sigui, en aquest sentit no m'ha enganyat a ningú mm. i, i realment ha sigut així. O sigui, per eh, perdre... Jo penso que vam perdre el dia de... Ho vam empatar dia de Respeix i vam perdre el Tordera de ja vam fer un, un pas enrere i la cosa semblava que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 que ja ha estat tota la temporada però que mai ha sigut líder o sigui que les coses i en canvi els que han estat líders doncs mira Flairanàs que no en tastaràs Sí, sí, sí, sí és, així, és així o sigui normalment la foto ha aquesta o sigui nosaltres no hem anat, no hem anat mai líders de tota la temporada Ara, recordeu que ens hem anat a la Copa de la Princesa per Golabarach quarts per Golabarach i a l'últim segon perquè vam acabar el nostre partit que jugàvem contra el Vilafranca casa perdent i, i ens anàvem fora i anàvem al vestidor pensant que no anàvem a la Copa de la Princesa i al cap de 5 minuts ens truquen dient que, el, que en aquest cas el nova que anava guanyant i aquí anaven ells eh, els acabaven d'empatar el partit de l últim segon i el fet d'haver empatat nosaltres ens posàvem igual de punts llais, i per tant, però, vam anar a dir vosaltres que hi haguem a la dutxa per tant eh, ha anat així tota la temporada però eh, al, final, al final el final molt gros és és, és, és, que, és dir dos anys Uh, guanyant la Copa de la Princesa, dos anys que quedant campions i dos anys posant l'equip a 100 a, a la màxima categoria que per tant jo crec que el triplet aquest, fer-lo dues vegades seguides, con, o sigui aconseguir-ho, uh, això no és fàcil Dut el que, no que ho hagi fet ningú fins ara, ara toca disfrutar-ho òbviament, però sabent i coneixent-te, des de fa anys suposo que ja estàs rumiant, ja estàs pensant en la temporada que vindrà a sobre a partir de, de, del mes de setembre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 perquè aquella disbauxa que jo vaig veure des de fora ojo, que tampoc hi entenc que hi havia a la primera meitat en el qual corguem d'un costat a l'altre a la segona sapiguessin eh, jugar més a serenats? Bueno, clar al final, eh, com és normal eh? som tots adults i, i has de dir moltes coses moltes instruccions i les has donat abans del partit i les donar a la mitja part, perquè van anar al partit, però la veritat és que costa molt, perquè el jugador està molt concentrat amb la seva feina i ja pots anar dir coses que, que a vegades no, no, no és que no et vulguin escoltar, sinó que no et senten, no? I llavors, bueno, una mica la, la, el tema era aquest, era dir, escolta, a, a veure com ens surt la primera part, i llavors la segona nit ja veure com ho arreglem. I Si sí que vam estar parlant en un moment del de, doncs, tema aquest de, de, de, de la tranquil·litat, de les, de les faltes en particular, de, de, de no arribar a la veu, perquè o sigui, si els una falta directa i amb resultat ajustat Doncs era molt perillós. Més que perillós pel que jo veia en el partit, més perillós era per nosaltres, no? La, que no ens baixessin els braços els nostres propis jugadors de dir, ens acaben d'empatar el partit i ara com ho aixecarem, això. No? I en aquest sentit sí que feia patir això, no? O sí sigui que anàvem parlant del marcador i pensem, bueno, amb aquest marcador ja ho ja, ja tens tot bé, però et feia patir el fet aquest no? d'alguna bola tonta, d'alguna jugada concreta que es poguessin empatar i a partir d'allà doncs nos al cangueli, de la situació, no? I llavors això sí que em feia patir i era la part que, que els demanava doncs, que, que baixessin una mica les revolucions i que pensessin més amb el cap i deixessin estar el cor un rato a fora, perquè aquell partit es havia de guanyar amb el cap, no amb cor, perquè amb el cor ja sabíem clar que el volíem guanyar, però, però es veia de jugar amb cap, es veia de jugar amb tranquil·litat, es veia de posar les coses ben fetes, perquè si no ens pogut amb un pogut un port d'un sostre i a vegades en aquestes situacions eh, te, te els aporta que els aporta la, la mala situació o no o no s'ha de això, doncs et porta tot, doncs, a posar per davant el, el, el cor i en aquests partits no, no, no, encara que sembli que sí, no ho jugar molt uh, Xavi, amb en Ferran, en Ferran Garcia, em penso que no m'equivoco, no? uh, ara sí, no m'recordo, sí. però eh uh, tu tu l'mataríssis algún dia quan fa una cosa com aquesta amb un partit com aquest o no? A part no, no, que sortivei, no, no, eh? Però, suposo no, que deuteus no, conèixer no?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 Si te la torres a podràs que està executada eh, a, la, a la perfecció. Hi ha un forat i, i per allà passa. Per l'únic forat que segurament eh, hi havia. Però això no m'atreu dels nervis que vaig passar. Aquests 5 segons o 4 segons es van fer eterns. Eh, van enviar una pilota al travessé, em penso que dues pilotes al pal. Ens va faltar, suposo, dintre de l'alegria, decidir abans, no? Bueno, sí, però és que t'he dit. O sigui, és un partit molt complicat de jugar. És un partit que és que hi ha molt en joc. Molt. Mm -hmm. I llavors això no, no és fàcil dir-vos... Triure, meu, que ho vam triure per nota i que es va molt bé perquè no van afoxar en cap moment o sigui, ens, van apartar, ens van apartar i que, que, que, que, bueno, que ens van posar difícil com a la ser també al final perquè també, també, també dius home, doncs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 Uh, psicològic que dic jo més que físic psicològic uh, d'aguantar moltes coses i tant Xavi, no em molesto gaire més només en digue-me sisplau que... a veure doncs, que anava de momentar que me comentis uh, què em vàrem aprendre uh, i què no n'hem après del fet de baixar de categoria uh, aquesta anterior vegada tu continues siguent el míster per tant, uh, què van fer malament què hauran de fer ara diferent Uh, anem a una categoria completament diferent de la que hem completament. ara, completament. O sigui, no veuràs cap partit poig, no veuràs cap partit amunt i avall, i avall i amunt, o sigui, amunt i amunt pels equips no i és una categoria en la qual un error es paga a un preu excessivament alt. Excessivament alt. Uh, vas a jugar en una categoria al qual hi ha jugadors professionals. Vas a jugar una categoria en la qual els jugadors, amb molts de curts entrenen al doncs, matins, a mitja tarda,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 Uh, no entrenarem quatre dies a la setmana com a entrenar altres llocs per tant tens tota una sèrie de coses que el minut zero ja van en contra no? llavors això uh, té un preu té un preu, i el preu quin és? doncs uh, pues, pues aquest el d'estar de patint, el de, el de seri, però, però és perfectament que el minut zero doncs, pues, pues, pues, que pots tornar a baixar perquè, perquè ja t'ho dic que, que ni, el que tinc molt clar és que no podrem entrenar quatre dies a la setmana perquè no, no disposem d'un pavelló per nosaltres i per tant uh, no tenim hores de pavelló,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 Mm. i a vegades sí, sí. aquestes coses són més complicades perquè hi ha jugadors que surten de campers enfadats perquè han perdut I jo, home, eh, jo no vaig a perdre ni els entrenos però també soc molt conscient de que hi eh, ha llocs on, te, on te pots intentar competir però, però guanyar és molt difícil i més no aquest no... any que també han guanyat la lliga sense perdre un partit crec recordar, no? Els, ja, els, els ni un ni un, un, ni un uh -huh. ni un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 Dun sous desorbitats ni unes, unes puntualitzacions assumptades i que tothom ha un granet de for on doncs, es pot ajudar, no? de lògicament, diutacions i a les empreses privades.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 sonomaxpro.com la web professional dels productors professionals sonomaxpro.com ja els heu escoltat, doncs, aquests dos grans elements de l'esport de casa nostra, en Xavi Garcia, en Joan Teneri, president i entrenador d'aquesta entitat. Ens queda parlar i escoltar uh, amb un dels protagonistes que el van voler entrevistar uh, quan es va uh, acabar el partit. Era en Xavier Eldric, un dels jugadors de l'equip de, de casa nostra, que ens feia aquests comentaris després d'aquesta victòria 2 a 4 davant del Vilafranca. Bueno, vull que no anàvem a jugar bé, anàvem a guanyar. Els tres punts hem anat a guanyar, el que hem fet és donar-ho tot. No sé si hem jugat bé o no, perquè estàvem amb els nervis, tensió, ha vingut no sé quanta gent de Palafrugell, tothom cridava, tothom, tot eren crits i, i bogeria. I bueno, em foto collons, hem defensat tot el bé que hem pogut i ha sortit a la contra. Creus que heu anat una mica esbarats, no? Em posia per tot això. Sí, al començament hem començat amb la defensa una mica esbarada, però llavors hem anat arreglant i el bo que enteníem és que al nas esbarat sortíem a la contra. Al sortir a la contra hem tingut sort de fotre tres gols, i aquí ens ha caminat el camí, ai, ens ha caminat el partit cap endavant. Exacte. Una... El tingut sort és que amb el 2-2, faltant 5 minuts per la mitja part, hem fet el, el 2-3. Vale? Llavors arribes a mitja part, sentes el cap, els entrenadors te senten al cap també, baixem el sufler, anem per davant el marcador, fem un partit una mica més a la defensiva i esperar la nostra oportunitat. Vale? I llavors hem pogut, hem pogut igualar les faltes i hem tingut, bueno, això ha estat molt important. Hem, ja hem tingut en Ferran avui espectacular amb falta directa que el moment important l'ha clavat. I en aquell moment, eh? I en aquell moment. En futbol en diuen allò el penalti a l'opanenca, no? Que, que es tira d'aquella manera, és quasi... Però escolta... Però l'equip... Aixeca <laughs> i pica. Uh, per dir que li ha colat amb vaselina, perdona, eh? Oh, però, oh, quasi... però, escolta, enhorabona a tots, a tots els jugadors, a tots els equips als... i també als que sou de casa, òbviament, per, per un partidàs com aquest i per haver-nos fet gaudir aquesta il·lusió. Ara toca el més difícil, però, eh? Ara, l'any que ve, a veure, que... a veure com va. Tu, uh, com fa que hi estàs amb el primer equip? Ara amb el primer equip porto 3 anys, però antigament havia estat ben bé 10 o 12 anys al Polfrugell. Sí, que has viscut uh, l'ascens, el descens i... I havia viscut el Polfrugell a segona catalana, que és la categoria més baixa de tots i en qüestió d'anar al Massanet, al Tordera, al Vendrell i tot això, poder venir aquí i poder pujar de Nacional Espanyol a Okan Lliga és el segon cop en tres anys. Fàboles, doncs, les 100 de l'Hockey Club a Palafrugell. Moltes felicitats a tots els afeccionats, a tots els jugadors, des del de la, cap de món fins a l'últim de l'Hockey Base, i també amb el president i l'entrenador, que bona part de colpar i a ja, tota la junta directiva. L'Hockey Club de Palafrugell ja és novament equip de l'Hockey Lliga. I aquí no es va acabar la història, perquè si nosaltres dissabte estàvem a Vilafranca seguint aquest partit, diumenge estàvem al Pabelló d'Esports, vivint com la màgia de l'envol ens portava un resultat magnífic amb, el, eh, amb la victòria final de l'Ambol Garbí, amb el seu intent d'ascens a la Lliga Catalana davant dels seus màxims rivals, el conjunt del Pardinies de Lleida. Al final, els del Garbí es van a menjar els cargols de Lleida i van a guanyar 29 a 27, això sí, eh, patint moltíssim perquè a falta de 9 minuts el marcador senyalava un 23 a 27 a afavorable als lleidatans. Un parcial de 6 a 0 va permetre aquesta victòria al final. Eh, després de tota l'alegria, de a les 100, en van poder parlar eh, uns moments amb l'Uri, eh, que ens acompanyava, l'Uri Serra, Serra, que és el preparador del conjunt de, de Palau-Fruixell. Amb ell, doncs, us deixem amb les seves paraules, tot just després del cor, del partit. Sí, bueno, mira, al final del partit, eh, el porter a parar, els hem enxufat, ells no... Sí, no. Uh, com es pot veure l'ambient, estem amb aquest programa però en directe, després del partit, un partit que hem seguit atentament també des de Ràdio per la avui, des del Garbier Arena, un partit en el qual ens han fet patir moltíssim, amb l'Uri Sierra, que l'hem vist, l'anàvem seguint perquè estàvem just a darrere teu i no anaves d'un costat a l'altre i no sé si sabies el que deia o no, però al final s'ha aconseguit. S'ha aconseguit i encara és més maco quan has anat tot el partit perdent, encara és més èpic. Bé, bueno, tot el partit perdent, no?, hi ha hagut molta estona, fins a 10 minuts de la segona part, hem estat ah. un amunt, dos avall, però hi ha, hi ha hagut un moment que, que s'ha ensorrat, quatre sí. avall, i això ja semblava definitiu, ah. perquè ells estaven molt seriosos. Aquí ha sigut quan ens l'hem jugat hem fet un canvi defensiu total, hem posat un avançat, i ells s'han col·lapsat, ens han anat l'hem jugat en aquesta carta... I ha sigut la, la tecla, hem tocat la tecla que ens ha permès guanyar. Suposo que aquest, aquest parcial de 5 a 1 que ens ha permès igualar i després ha permès doncs, que ells tinguin un parell de rares posant-nos per davant. Tots els nervis van pels altres. Sí, sí, clar, després l'agrada ha apretat encara més i ells els ha tremolat una mica al braç. És qüestió més psicològica que esportiva? Sí, sens dubte. Els finals de partit és una cosa molt, molt psicològica. Avui toca gaudir-ho, toca després ja pensar en el que farem a partir d'ara. És el lloc que li pertany al Garbí, és per primera vegada a la història, però és un lloc que ens mereixem? És un lloc que ens mereixem molt. Fa molts anys que s'està treballant molt bé amb la base, estat treballant molt bé a nivell de club i penso que ens estarem una bona temporada. Aquests Diables Vermells, que abans els hi a la selecció de Bèlgica, sí. ara són els del Garbí, fa molt d'en d'enrenou. Uh, això, per si sol, ja val un imperi. Això són els birres braves i estem molt orgullosos. Penso que tothom li agrada venir a jugar aquí per, per l'ambient que hi ha. Jo no sé quins han sigut els millors, els pitjors. He vist els dos porters, sobretot en Raül, també que amb quatre parades seguides ho aturat. Després l'has canviat, que ja tenies previst fer el canvi, però és quan ha començat a aturar més sobretot perquè l'entraven molt pels laterals, però també l'altre porter que no recordo el nom Santi. ara mateix, en Santi, ha fet unes aturades a davant, en Potsatí també ha fotut sí, sí, sí. unes entrades bestials. Jo no vull personalitzar, però Déu-n'hi-do, no? Tenim molt bona porterer i molt bona defensa, ja fa dos anys que som l'equip menys golejat de primera, i bueno, ja ho heu vist, els dos porters parant, i a davant doncs, eh, tenim una plantilla de 16 tius, que els 16 ho fan molt bé, quan no se surt un, se surt un altre. Mira't el marcador. 29-27. Sí, sí. Digues algo, va? Uh, que m'aportin un desfibrilador, <laughs> perquè això no, no, Oiga, no, no que tu ets jove. En parlem aquesta setmana tranquil·lament, avui et deixem descansar. Gràcies, Uri. Moltes gràcies. Anora bona, Rai. del Motor. Taller oficial Fiat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 estic per per si he de fer alguna cosa, surto fregat fregar pista, faig algun comentari a vegades, però com no em puc seure a la banqueta, que no estic inscrit, i hem així, mm -hmm. no puc estar enronant tot l'estat amb l'Oriol perquè l'àrbit no em deixaria. Jo us vaig veure que enronàveu algun moment, eh? Deieu alguna cosa així ja cau d'orella perquè no se sapigués. suposo no, no. que Petits consells, No.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 i el porter va parar de l'estrem, que fins aquell moment de l'estrem feien molt gols uh -huh. i nosaltres vam tenir l'encert que ho vam... totes les pilotes van entrar i després el públic, vinga i vinga i vinga i vinga i ja, ja, en un moment que ho vaig ara, que sí que ens en sortiríem sí, sí. Més que la rauxa de l'equip guanyador que semblava, doncs, uh, també és difícil d'entendre com es va esfonsar el rival, però bé, això són coses de, del món de l'esport i per això ens agrada tant uh, uh -huh. Josep Maria, quina és la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 Bueno, és una família no? I aquests dels de, de Birreaves, que són els que atxaquen i vinga i vinga han fet un grup allà i ja ho vas veure? Sau i ddorhorters. I això és que vas pensar,us, eh, has sortit bé perquè havia de sortir bé, no? perquè ens ho mereixíem. Nosaltres doncs, eh, tothom, Bé, molt content, final barra lliure o sigui, ara l'espectacle final va ser un show impressionant Bé, eh, són coses que passen i ja ha passat tu, dir, aquests partits es, es fan un cop no sé, cada, no sé si és un cop a la vida o no, però tarda molt a tornar-se a repetir i el van viure i la persona que va poder ser al pavelló va viure intensament, va patir s'ho va passar bé i els que a la banqueta doncs mira, també ens tocava anar-ho patint i anar procurar de gestionar que surtis bé digue'm no, un sí. mi que estava a peu de pista i havia d'estar sí. vigilant les ampolles que amb els cops de, punta de, de, de puntada de peu que es donaven sí, igual <ríe> bueno, que... el, el, el que passa sempre és el sempre els nervis una cosa i l'altra que les coses no surten bé ho has de replegar tot ja. Escolta, una última qüestió i et deixo lliure Josep Maria aquest, aquest ascens no ens ha de fer oblidar també una excel·lent temporada per la resta d'equips perquè més que un equip, més que un garbià l'embol garbià és tot una entitat que està funcionant de meravella home, sí les noies, les noies aquest any han estat a punt també de, de pujar a lliga eh? dir, els, hi ha vingut, els hi ha vingut de dos punts elles s'ho jugaven a fora al camp de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 Molt doncs, content. felicitat a tots i a tu també el primer, en Josep Maria, per a tots content. aquests anys. Estic molt content perquè dius aquella feina que hem estat fet durant aquests 40 anys... Ah, una altra cosa, i la sents aquest, és la sidereta dels 40 anys, no? Exacte. I, o sigui, la feina que hem fet tots aquests 40 anys en tots els que m'han acompanyat així, no ha estat una feina en pa. Doncs... Esperem que duri molt temps. Doncs vinga, endavant. Moltes, i... moltes gràcies. Josep Maria, felicitats de tot cor. Força, a, a força ah. Moltes gràcies. Sí, sí, Garbí, sí, com diuen. Adeu, bon dia. Bon dia, adeu. Podríem haver triat molts protagonistes perquè n'hi va haver i a pilons amb aquest encontre, però ens vam quedar amb el Santi Castillo, el porter que va jugar la darrera part de l'encontre i que als seus 42 anys doncs, ens va sorprendre també amb unes aturades que varen també fer que el públic reaccionés. Barrem amb algun dels jugadors, n'hem triat un a l'atzar, però aquestes últimes aturades que ha fet amb en aquest encontre, tant tu com en Raül, heu estat determinants en dos moments claus del partit, quan anàvem enrere amb aquell avantatge tan important de quatre gols i després quan hem pogut mantenir aquest gol, que al final han sigut dos d'avantatge. Mm, bueno. Gran part de culpa també és de la defensa, Òbviament. quan la defensa ajuda molt el porter, el porter para i això és un, és un bucle. Si la defensa està bé, el porter està bé, i això dona moltes ales, sobretot quan els vistas massagant la moral cada cop més, cada cop més, arriba un punt en què ells perden els papers, arriben nerviosismes, i crec que hi ha hagut dos parts d'aquesta part, i una és la que els hem tingut nosaltres, i hem sabut donar la volta... Hem fet tot el contrari que feien ells i ens han sortit amb el pit. Però psicològicament ha estat molt important no esfonsar-se perquè anàvem quatre per sota. Bastant, bastant, bastant. Jo no les tenia totes però quan treus una, entreus una altra i fallo una tercera, això et dona ales i, i ha d'anar cap a dalt. I sobretot amb aquesta afició que avui ens ha acompanyat no es podia perdre aquest partit de cap de les maneres. Després d'aquests 4 gols de desavantatge, aquest 5 a 1 que heu aconseguit amb un parcial, en el qual la defensa, sobretot el canvi que heu fet, ha tingut molta importància, però després saber-ho mantenir, tenir el cap fred, que això no és fàcil, eh? Sobretot pels jugadors, perquè ells són els que acaben de fotre a dintre, i a vegades hi ha moltes in... imprecisions, etc. Etcètera, etcètera, que això crea més nerviosisme, personalment pel porter també, perquè veus que tu estàs traient pilotes, però ells no les acaben de posar a dintre... I, I tot és un cúmul de circumstàncies que avui, per sort, s'han alineat i hem pogut tirar el partit endavant. Escolta, al principi de la temporada, ara sí que ho esperàveu, perquè era el partit decisió però al principi, si t'haguessin dit que es podia pujar, eh, ho haguéssiu pensat? Mm, jo soc molt pessimista, jo... <laughs> de mena? Sí, ja, ja em ve de sèrie, ja. Jo, bueno... Fèiem bons resultats i sempre quedam de mitja taula a baix i és veritat que, que, que no t'ho esperaves. Però a partir del tercer quart partit com estàvem jugant contra equips molt bons com contra les franqueses, etc. etc, que els hi vam plantar cara en el seu camp, que amb molts fitxatges en cantera granollers que ja tenen molts bons jugadors, és perquè alguna cosa rulla i alguna cosa s'està fent bé i alguna cosa ha de sortir d'aquí. I també aquí vam enganxar al final de l'encontre va ser amb el president això és el que ens comentava també aquí amb nosaltres el president de l'entitat en directe era en Narcís Madí molt content però sabíem que seria un partit molt difícil i al final mira l'equip ja ha cregut i ens anem n'hem ensortit i per tant som de Lliga que penso que és història pel club i amb els anys que fa 40è aniversari és el tancament rodó del 40 aniversari. No n'has vist moltes, eh, però com aquesta... Aquesta no l'havíem vist mai. Hem guanyat copes, hem guanyat lligues, però pujar a lliga catalana era un repte que teníem i hem aconseguit. Hem d'estar tots molt contents de la feina que s'ha fet. bona, doncs, campions. Merci. Vinga, merci.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 Festes de primavera de Palafrugell, 57è Carrossel Costa Brava, del 24 de maig al 9 de juny amb un ampli i variat programa d'activitats que podeu consultar a palafrugellcultura.cat, Facebook, Instagram i a l'aplicació Palafrugell al mòbil. Festes de primavera de Palafrugell, no te les pots perdre. T'esperem! Vine a descobrir el nou Ford Focus a Anna d'Auto. No et deixis escapar les noves promocions de llançament. El nou Ford Focus t'espera a Anna d'Auto, la Ford de Montràs. Amb aquest cap de setmana destaquem també la cursa, la prova de natació que, en caràcter solidari, em van parlar divendres amb el nostre espai tenia lloc aquest dissabte dues de les curses, per cert, una de més llarga 30 quilòmetres, una de més curta de quilòmetre i mig, era l'Onco Swing i a més a més amb un rècord de recaptació doncs, que li ficarien d'històric i d'increïble. Gerard Alemany, benvingut de nou entre nosaltres. Hola, moltes gràcies, bon dia. Eh, enhorabona, primera. Moltes gràcies. Eh, moltes gràcies. Eh, enhorabona per uh, la cursa, per haver-ne portat a terme aquesta prova d'aquests uh, 30 quilòmetres i sobretot per aquests uh, més de 44.000 euros en recaptats, crec recordar, no? Sí, exactament. Han sigut uh, 44.500 euros, tot i que encara ja uh, no està tancada el, tot el... La, tot el termini per, per anar fent recaptacions i per anar fent donatius. Llavors, bueno, que estem, acabarem de confirmar la, la xifra total en, les últim, en els últims dies, però, però de moment portem aquests 44.500, que són una xifra rècord, una xifra històrica i que no, no haguéssim arribat a pensar mai que, que podríem aconseguir. Fins quan hi ha temps de fer aquestes aportacions? Estaran obert al termini per, per les donacions fins a finals de setmana, uh -huh. sobretot perquè hi ha doncs, algunes empreses que han fet, que tenen pendència les, les donacions a alguns dels equips i que encara no, no han pogut fer-ho, però però sí, sempre donem una mica més de marge per si ha faltat alguna que estigui oberta a la plataforma per, per poder-ho fer. Perfecte, a través de la plana d'oncolligagirona.cat podeu anar-hi, sinó buscant OncoSwim a través de, de Google o Internet d'internet doncs hi trobareu l'accés la, per eh, acabar de, de contribuir doncs, amb aquesta excel·lent prova. Una prova que va tenir lloc, com dèiem, dissabte, aquesta quarta OncoSwim. Com ara? Doncs va anar molt bé. Um, Van començar el dia amb, amb molta calma, sobretot a nivell d'estat al mar i de i de, i de meteorologia, i això va fer que els, els equips els doncs, comencessin la prova, amb, sobretot m'estic referint als equips que anaven als 30 quilòmetres eh, de, de l'Asteratip, passen per les Illes Medes fins a les Illes Fórmigues i, i acabant a Calella, doncs van començar amb molta tranquil·litat, això va permetre que els equips avançessin a un bon ritme, Sí que és veritat, i això va ser, diguéssim, el més complicat de la travessia, que ja estava més o menys previst, que a partir de la, de la una del migdia va començar a bufar el garbí amb una mica més, cada cop progressivament amb, més, amb una mica més de, de, de, de velocitat de, de vent, i sí, llavors això va fer que bueno, aquesta direcció de vent el que fa és que es vagi movent l'aigua en sentit contrari a on van, cap on van avançant els nedadors i sobretot de la fase de entre cap de Begur i cap de Sant Sebastià fins a arribar a les Illes Formigues va ser un, va ser un dels moments complicats pels equips que alguns van haver de moure's amb l'embarcació per avançar una mica tota aquesta corrent en contra, que era molt mantinguda i que cada cop anava a més uh, però bueno, sí que és veritat que van haver equips que van aguantar i que van fer tota la, tota la distància eh, independentment d'això, sempre el, tot l'equip de seguretat doncs, vetlla perquè per es vagin complint tota la perquè cap equip ho faci malament nadar i que totes es pugui anar doncs, ajustant en quant a la seguretat i es va fer aquest, aquesta, aquest ajustament, però va estar molt bé, va molt bé. La veritat és que va, va ser un bon dia per ner. Aquest tram va donar doncs, tot, el, tot el motiu més èpic diguéssim per tots els equips que van aconseguir completa el, el recorregut, que van ser la gran majoria. Així que molt contents, molt contents. És un recorregut molt exigent que nosaltres l'hem anat fent i organitzant any any sense voler-hi treure tot el respecte que mereix perquè és, és realment uh, un recorregut complicat, en el sentit de que doncs, el, el anar a buscar les Illes Medes i na fins a les Illes Formigues són molts metres lluny de la costa i està molt més exposat a qualsevol condició climàtica adversa que pugui haver-hi. Llavors, eh, tot el respecte, tota l'admiració per tots els nedadors i nedadores que, que han fet la travessia i, per suposadíssim, eh, per tota la feina de recaptació que s'ha fet dins de l'esdeveniment que ha sigut verdaderament memorable. El, hi, ha, hi ha hagut molts equips que han aconseguit xifres de recaptació és superimportants i, i en algun que ha fet el rècord en quant a recaptació d'un propi equip superant els 8.000 euros de, de, bueno, de, de tota la quantitat recaptada abans d'anar. Llavors, el que, el que hem plantejat sempre a nosaltres com a organització ha sigut que l'objectiu d'aquest esdeveniment és solidari, és recaptar i aquesta, aquest objectiu l'hem complert al 100% o al 200%. I, i després anar als 30 quilòmetres és la, és la recompensa així que bueno, independentment de si un equip ha fet relleus o si un equip ha fet els 30 quilòmetres um, des d'aquí no, volem felicitar tothom i i donant-li tota admiració que té a, a tota la participació a nivell solidari i esportiu a, a aquesta travessia. Jo deia, ara fa un moment en Gerard, aquesta garbinada que al cap de setmana, que si una prova és dura perquè té 30 quilòmetres, quan bufa un gardit, tot i que i diumenge va ser eh, molt més fort que no pas dissabte, deu nhi do eh, També es va disputar la prova petita, dient, la, el germà petit, no? La germana petita. Sí, exacte, la millor solidària. Aquesta... Portem quatre edicions de l'OncoSwim i tres edicions, comptant amb aquesta, de la milla solidària, que la vam idear amb, la... amb el concepte de que tothom pugui eh, nadar pel càncer. No només, tothom, no només totes aquestes persones que vulguin fer aquests 30 quilòmetres, que és una distància exigent, com ja comentàvem, sinó doncs, eh, altres persones que o no tinguin, o no tinguin la capacitat de nedar-ho o, o que no tinguin eh, la motivació de fer-ho, que puguin igualment aportar les seves braçades solidàries com pel projecte a, a través d'aquesta distància d'un quilòmetre i mig en la que es neda de Llafranc a Calella de Palafrugell. Han, han nedat 120 persones aquest any, que també és una xifra que ha superat les, les anteriors participacions, i, i bueno, molt contents també de totes les persones que s'han sumat nedant contra el càncer i tenint en compte que totes les inscripcions que, que s'han generat en aquesta travessia també són 100% destinades al projecte d'investigació pel càncer de mama negatiu. Suposo que en proves com aquestes no cal parlar de guanyadors de millors temps o, o no sé si voleu ho voleu comentar-ho. Per nosaltres no és important, eh? però si, si us no, voleu comentar... Sí, exacte. Sí, és el, perquè tingueu una idea, els nadadors van sortir, tots els grups que van a dels 30 quilòmetres, van sortir entre les 6 i mitja i les 8 i el primer equip que va arribar va ser l'equip Gas Mountain, que va arribar a les 3 i mitja, perquè ells van sortir a les 8 menys 10, llavors perquè veia una mica tot, el, tot el, el, el temps que es necessita com per completar aquesta distància, i a més ells fent-ho per relleus, fet que, doncs, tenien en compte això, altres equips van anar a tota la distància i van trigar doncs, unes 10 hores, com és el cas del Weevlutin, així, doncs, podem agafar una perspectiva de lo que pot ser una atresia d'aquestes, independentment de si és un bon dia o un mal dia, ja són moltíssimes hores nadant. L'aigua estava a 16 graus, que també és un factor a tenir molt en compte, comparat amb altres anys, que estava potser entre 17 i 18 graus. És un factor que dificulta poder aconseguir una prova d'aquestes. I en aquest sentit, doncs, doncs res, el... Una mica traslladar aquest concepte de, de que no és important per nosaltres qui arriba primer i qui arriba últim, no hi ha una classificació i no hi ha uns resultats oficials. Uh, aquí important és nadar contra el càncer, que cadascú superi, es superi a ell mateix, que busqui doncs, um, poder completar la distància amb els obsequips que s'han plantejat. També tenint en compte que els equips que fan relleus no tenen una fórmula establerta de que han d'anar a cadascú X quilòmetres, sinó que s'ho poden repartir com vulguin, i això fa que no sigui una prova eh, molt diferent, que sigui una prova única, diríem, en quant a tot el, totes les proves que coneixem d'aigües obertes eh, ja et diria, a nivell internacional, tant per la distància com per al concepte de la prova, i estem, la veritat és que tot l'equip organitzatiu de la Fundació Encolliga Girona, en, en, en aquest cas de Radical film estem orgullosos d'any a any poder-lo seguir fent, poder-lo seguir millorant a les xifres i aportant eh, coses positives a la societat a través de, de travessis com aquesta. I nosaltres orgullosos de, de la feina que feu, tot aquest conjunt de gent que munteu aquesta Onco Swing i també la millor solidaritat. ens quedem amb aquests 44.500 i escaig euros recollits de moment, més donacions a la pàgina web d'OncoLliga, recordem, oncolliga.girona.cat. Eh, Gerard Alemany, alguna cosa més que ens vulguis dir? Doncs res, un plaer compartir amb vosaltres a nou i estarem ja preparant en les properes setmanes preparant la de l'any següent, així que uh, fins la propera. Ens hi tornem a retrobar, gràcies, bon dia Molt bé, bon dia, igualment Anem molt per fora del nostre temps intentarem resumir-ho de la millor manera perquè ara mateix ens queda encara parlar de diverses coses Atletisme amb Josep Massa ell ens portarà la informació sobre aquest cap de setmana tan destacat que hi ha hagut també amb el món atlètic. Endavant Josep Ahir diumenge 2 de juny es va celebrar l'estadi el campionat gironí de l'atisme per clubs en categoria absoluta. El club atlètic Palaforgell va quedar tercer en categoria masculina i tercer en categoria femenina, per darrere del Banyoles i del GEC i per davant del Figueres i del Ventelló, que varen ser els cinc equips que hi varen participar. -hi. Els atletes que varen aportar més punts a l'equip varen ser amb Miquel Jofre, que es va imposar en el llançament de disc i en el de javelina, i amb noies, la Beata Betlech, que va guanyar el llançament de martell i va quedar segon, tercera, al llançament de disc. També ahir diumenge, a Barberà del Vallès, es va celebrar el Campionat de Catalunya Màster, amb la presència de dos atletes del Club Atlètic Palafrugell, en la categoria F40, la Maria García va guanyar els 5.000 metres amb un temps de 19.57. Per la seva banda, en Francesc Macies va participar en la prova dels 200 metres de la categoria M45, assolint la sisena posició amb un temps de 27'83. Acabem d'escoltar-me on Josep Massa ens explicava, aquest campionat de Catalunya Masters 40, que hi ha hagut a Barberà del Vallès, una de les protagonistes, ho han sentit, campionat de Catalunya, per tant, és la Maria Garcia, aquesta pala frugillenca, que doncs, ha assolit aquest excel·lent resultat. Maria, bon dia, ben benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres, compartir aquests minuts i aquestes experiències. Com ha anat aquest campionat? Bueno, bé, bé. Estic contenta darrerament. i bueno, Bé, bueno, no sap mai com acabarà i com va la jornada, però mira, al final va ser un bon resultat i estem molt contents. Explica'm una mica aquesta prova, en què, en què consisteix, quina, quina prova és i com ha anat. A, has estat primera destacadíssima o ha estat una lluita aferreixada? Bé. Eh, bueno, és el campionat de Catalunya de màster de lliure que es celebra anualment, aquest any ha estat a Berberà del Vallès em eh, tocava córrer uns 5.000 metres lliures a la pista i bueno, va, no vaig sortir resabar una mica quarta, em sembla sí. i llavors va ser una lluita amb la segona i l'últim sprint doncs mira, doncs vaig poder aconseguir segona absoluta i primera a F40 majors de 40 anys, eh, no? És aquest el màsters el que en diuen amb aquestes categories que es divideix. Els eh, Resultats ja són recurrents en tu o és la, la primera vegada? Explica'ns una mica aquesta carrera que, que portes. Bueno, la trajectòria va començar bueno, vaig a fer final més encara quan vaig venir aquí a la Fugell que em vaig fer social club i bueno, més o menys simplement he intentat amb alguns dels altribaixos mantenir-me una mica i bueno, soc corredor de fons però bueno, aquest any potser estic fent una mica més de pista, aprofito perquè està federada que any per l'Espanyola i intento doncs, participar en totes les modalitats que puguin bueno, fer una mica i pugui sol·luir-les d'alguna manera. Quan estàs parlant de fons, parles de, de curses de llarga distància, 5.000, 10.000 també estan considerats de, de fons, no? Sí, llavors bueno, m'adico més de mitges i maratons, i més a mm -hmm. ruta diguéssim en pista, no gaire, però he de dir que darrerament, doncs, per aquests fetes, jo estic federada, doncs, intento aprofitar al màxim el que poc. Una mica no serveix, doncs? Sí, també, per no perdre la xispa, no? <ríe> Molt bé. Uh, Maria, a partir d'ara, què més faràs? Què tens previst? Bueno, ara ja s'acaba una mica la temporada per al tema de la calor i així, però bueno, em començaria a preparar l'estiu, si tot va bé, l'absoluta marató a Espanya, el campionat uh -huh. de veterans espanyol. Per perquè... aquest any se celebra el Logroño? A Logroño, bueno, una mica més eh. fresc, Depèn de Vendacon, no? Eh, també... Sí, a l'octubre. A l'octubre, doncs ja tens temps per preparar-te perquè sí, eh ja feina. <laughs> Després d'aquest campionat de Catalunya de de 5000, no hi ha campionat d'Espanya de 5000 o això no, no va així. Bueno, se celebra al llarg de l'any, que que tenen la temporada són de 14 mesos, que comença, si sí, no va a cerrar de més de setembre-octubre i llavors ja s'han celebrat diferents competicions i ara ja t'he dit que s'acaba el calendari perquè hi ha ja moltes coses d'estiu. l'estiu però bueno, serà temps per aprofitar per seguir entrenant i, bueno, i anar fent coses més locals, potser més a la província o coses de ruta per anar-me mantingent No perdre la forma, veritat? Correcte Maria García, un plaer tenir-te, no sé si vols alguna cosa més amb els nostres oients Doncs bueno, res, jo m'agraï de poble i tota la gent sempre l'anima on no d'ànims i bueno, això també s'agraeix a la CUP Atlètic. Eh? Que, Donc, bueno, també, per mi ha sigut un bon referent. Doncs et tindrem present i un dia et convidem als nostres estudis perquè ens enpartis llarg d'aquesta carrera. Gràcies, Maria. Com vulgueu. Gràcies. Molt bon dia. Adéu. Adéu. Fins aquí, família, el programa d'Esports al Punt en del en dia d'avui, de la sintonia de Ràdio Palafrugell en Rafael Corbí. No ho hem pogut incloure tota la informació que teníem pendent. Ens ha quedat parlar de gimnàstica rítmica amb l'Estè Hidalgo i també de futbolsal sala en Xavier Ferrarons, però estem fora del nostre temps. En dos els podrem escoltar demà amb els informatius de Ràdio Palafrugell. Recordin l'1 al migdia a les 7 de la tarda que ens porta, ens presenta, ens dirigeix Uh, en Rubén Erranz. Nosaltres ho deixem estar aquí, amb aquestes informacions que han tingut per al dia d'avui, sobretot aquesta felicitació increïble al món del hockey, al hockey club a la Frugill i al club en Volgar B, també, uh, com hem pogut escoltar amb la darrera part del nostre programa, l'Onco Swing, per aquests gairebé 45.000 euros recatats i també a la Maria Garcia per el seu títol de campiona de Catalunya. Res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. És el darrer Esports al Punt de la temporada, però no se n'oblidin que la informació esportiva és Estarà present cada dia, si hi ha informació, òbviament, als esports, a, a l'informatiu, migdia i tarda de Ràdio per la Frugilla. A reveure. I, per cert, gràcies a tots els que heu col·laborat amb aquesta temporada, amb el nostre espai, Esports al Punt, cada setmana. adéu